وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دا اکثر علما او جمهور اهل علم مذهب دا دي چې دا ودس د فار کول شرط او ضروری دي او علماي احناف داوي شدید دا په شرط زري نه دي نو دا احناف په نيز باندې دا ودس شوه او دا اکثر اهل علم په نيز باندې چې د نیت نو کړنه دا ودس نه دي شوه